Innal hamdulillahi nahmduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ma ba'd biznëruar vazhdojmë mësimin ton kemi qenë mësimin e kaluar duke folur për akidin e murxhitëve ne kemi treguar disa detaje rreth as akide e sot Në mënyrë do të vazhdojmë të rregojmë në më thënë, në mënyrë në detajet e këtij akide akides Murxhive. Në mësimet e kaluara kemi treguar të, të kundërt ta akides Murxhive që ka qenë akide e Sunetit. Dhe kemi treguar se çfarë beson e Sunetit. Argumentet fetare, jo të gjitha normalyse, kjo zgjat shumë. Kemi treguar kryesisht ixhmaun e dietarëve, rëndin e dakord të dietarëve të, dietarë të Ummidistan dhe ky është argumenti i tretë në fe, i cili vërteton që ixhmau është një formë e mëvepra dhe veprat e në pjesë e imanit dhe ve veprat e në shtyru e imanit dhe pjesë e domozef në imanit ndërsa mërgjiet nuk, nuk janë në mënësi nuk janë në të njëtë, njëtë në rrugë me rrugën e selefëve ata dhe më thënë nuk bjen dhe akord me selefët që imani përbëdhën e felet në nga veprat imani është besimit djetë. por ata e, janë darë në disa grupët dhe vetë mërgjiet kan tregu dietar që ata ia ndanë në tre grupe në lidhje me për kufizimin e imalt. Këto domosdhom grupet kryesor janë tre, mirë po fatikisht në në DTIM, po të shikosh ata në DTIM do vesh rë doon që ata janë edhe më shumë se tre grupe, madje e çuditshme është domosdhom që vështirë që është dy dietar të zhdënë për të cilët tin plotësisht njësojnë me një tjetrin, dakord në çdo gjë. Kjo është shumë e vështirë të shpirtë. Për çdo kurrë tregon që janë tre grupe, bëhet fjalë për aspektin e përgjithshëm, jo në çdo detaj ata mund të hoqen që mund të jenë njësoj. Grupi i parë janë ata të cilët thonë, "Imani është vetëm ajo që ndodhet në zemër." Në çka ndodhet në zemër, atë ky është imani. Edhe këta thonë që imani është njohja e zemrës, dhe ky është mendimi i Jahmi ibn Sufanit, Jahmi ibn Sufani, koka Gjehmive, Lusi, e xehmive. Domethënë Melusi i mëdhëbi të xehmive, mëdhëbi të xehmir nga mëdhëbet, mëdhëbet më të kia mot humbura që kanë ekzistuar dhe mund të ekzistojnë nga medhhebet nuk them në thash me dhhebi por nga medhhebet më më të, të, të këshira, se ka dhe më të këshisai. Eh medhhebet xhamive është ndërtuar me këtë bazë, në çështën e imanit, ata thonë që imani është vetëm njohja e zemrës. Domethënë çdo një person, nëse njeh Zotin vetëm me zemrën, ai juhet besimtar, është shpotor ditë gjykimit, edhe sikur mos plas fare të fjalë besimi, sikur mos e parnoi me gojë fare, sikur mos veprojë fare, vepra të mira. Ky juhet besimtar. Uh, ka të reguar ka të, regu djetar, të imi, ka të reguar dhe më thënë Prej Gjehmi Thot Më ema Gjehmi Thot që këllë i në liman më gjërët të s'diqë lë kalbë Thot që këllë Gjehmi Gjehmi Ibn Safuani Thoshte Imani është vetëm besimi i zemës Uajnë lem jetë e këllë mbi Edhe sikur mos flasë fare Dhe nësikur këj person mos e shprej fare me gojë që është besim të arë Për dhe se e kam në zemë Rëjqë besim të arë Mbesë don bosë shëherzemtë mië thot, më zhmul fetava, vazdon fjali e tij thot, "Wa hadha al-qawl la ya'raf an ahad min ulama al-umma wa ummatiha." Dhe ky lloj mendimi nuk i jifet prej askujt prej dietarëve të ummetit, prej dietarëve të ummetit dhe drejtuesve të ummetit sa nuk i jifet ky lloj mendimi që thot në një për tyre, që imam Ahmedi e njeh në zemrës qes nuk i jifet. Bel Ahmed wa waki' wa ghayruhu makatharu man qali bi hadha al-qawl. Madi thot, vazdon shëherzemtë mië thot, "Madi thot Imam Ahmedi" edhe u qir, u kimu në gراح profesor Mam Shafiut. Edhe dietarë të tjerë thotë, e kanë gjuajtur Qavira ata persona që besonin të lloj besimi. Se sipas tyre po kësaj besimi është vetëm njëje zemrës, ata do iblisish besimtarë. Edhe faraoni besimtar, sa e ka përmend Allahu në Kur'an për faraonin, "wa jahhadu biha wastaqala tanha nfusu min zulmi wa ulua". Ato t'i mohonë themagoj, por zemrat e tyre ishin të, të sigurta, domthonjë që Allahu Subhanetauala është i vërtetë dhe duhet adhuruar. E din dhe faroni Që i dëshmonë alloj më dhe ure që faroni në zemë Kishë sigurë për të vërtetën Që i që dëmën si pas të të rejë bëgjit të besimlar Edhe paset të regon, regon Djetarë disë detajë që më thënë drejton Jam pak djata Po qëllimi këtu është më kurthuat Besimi zemës Më gjëhmijet tek imani fusin vetëm njohjen e zemrës dhe jo punën e zemrës. Ne kemi treguar në serbanimën se imani është fjalë dhe vepra, kurse në detaje ndahet dy lloj fjalësh, dy lloj veprash. Fjala e zemrës që është njohja e vërtetës dhe punën e zemrës që janë dashuria, frika, shpresa, ë mbështetet tek Allahu subhanahu wa taala sinqeriteti i tëra, këto janë punët e zemrës. Qusa e para njohje ishte e njohjes është e fjalës zemrës. Kimpastaj fjalën gojës dhe fjalë dhe veprat e gjymtyrëve. Fjala e gojës që shpërthert, kurse zemra e veprat e gjymtyrëve është ajo që vepron njeriu. Tashh xhehmjet në ato të katërta, në ato të katër pika që përmendëm, fjala e gojës dhe e zemrës, dy, dhe vepra e zemrës dhe gjymtyrëve, dy tira katër. Në ato të katërta xhehmjet thonë që i marrin vetëm të njëpritë, që është njohja e zemrës. Që që ata dhe më thënë nëzirë nga imani punë të zemës, dhe më thënë nëse një përsonë dhëtë nuk ka dëshuri për Allah më farë, nuk ka sigetet, nuk ka frikë, nuk ka shprejës për taj që u të besimtarë. Dhe më thënë, po që se këshë besimtarë, dhe më thënë nuk gjenë në dyja një që nuk është besimtarë, gjithë në gjitë dyja në besimtarë. Mirpo ka treguar shumë të mirë që në me këtë mendim janë vetëm xhemjet sepse murxhijet e tjera nuk janë nuk janë dakord me xhemjet në lidhje me punën e zemrës. Prandaj shumica e murxhive të tjerë janë të mendimit që puna e zemrës hyn tek imani. Domethënë që një person që nuk ka punën e zemrës nuk është besimtar. Domethënë edhe tek murxhijet e tjera për vetë xhemjet, një person i cili si nuk ka sinqeritet fare në zemër dhe nuk ka fare frikë Allahut, nuk ka shpresë fare tek mëshira e Allahut, dhe nuk mushet fare Allahu subhanahu teala. Do nuk ka sin punë zemrën, nuk ka sin iqitet me radh, ky është besimtar. Edhe te murëzit të, të tjerë. Përveç xehmiëve. Kështu që, domethënë, xehmiët flasnin vetëm mbi këto 4 pika të tek imani, kurse të tjerë nuk po flasin atë për edhe një më shumë se kaq. Thoshte shejtemi i mirë, "Jemahirul mulxie ala anna amalu al-qalb dakhilun fi al-iman", kama naqalehu ahlu al-maqalat anhum minhum al-ash'ari. Socializmi do të shumica e murxhivëve janë të mendimit që punte zemrës hyjnë tek imani. Këto gjë kanë treguar dietarët që kanë folur për mendimet e grupeve të ndryshme në lidhje me imanin, siç është proftyre Imami Shariu, Muhamja Ismail Le Shari. Bullhasen Shariu. Grupi dyt i dytë i murxhivëve, grupi parajëm i murxhivëve kush janë? Janë xehmijet, të cilët thon besimin vetëm njohjen e zerës. Kurse grupi i dytë janë ata të cilët thon Besimi është vetëm shprehje me gojë. Kto janë keramiet? Keramiet thon, po që si një person e shpreh me gojë besimin, e sigurisht mos ka besim fare në zemrën e çudit besimtar. E çudit besimtarën. Kjo është vendi tyre. Edhe thotë ka kanë dietare atë që kjo fjalë, është fjala e fundit që është shpikuar që është dombi dat në fe në lidhje me çështjen e imanit. Kjo është fundi që është shpikuar, zakonisht. Të gjitha janë shpërpara aty. Të Qoftë entenia keramiet thonë që imani është vetëm shprehje me gojë. Kështu që kush flet për ta është besimtar me besim të plotë. Kush e shpreh iman me gojë është besimtar me besim të plotë. Ëh. E... Pastaj thon keramiet, por nëse ky person e panon edhe me zemër këtë iman, ai është banor i xhenemit. Dhe nëse e përqendron me zemër quhet munafik, quhet munafik besimtar, zjar xhenemit. Në të mendon këta më thonë një ndërmendimi të çuditshëm thonë po e shprej e besimve të me gojë, nuk e ke në zemër që është besimtarë, por e në gjëhnem. Nëse e shprej me gojë, por e ke dhe në zemër, atë e besimtarë i në gjëhnet. Në me thonë këte thonë, në që në besimtarë, e këte në gjëhnem. Në me thonë? Kurse grupi tretë, janë atë cilë thonë, imani është parni me zemërë, dhe shprehje me gojë. Dhe ky është mendimi i njohur, domthonë grupi i tretë i murxive. Ky është mendimi i njohur i dietarëve të fikut dhe të udhurimit. Ka për qëllim, domethënë në, në përmend dietarët që ka për qëllim këtu, tek përmendimet e mia, At-Hamad ibn Suljemanin, Abu Hanifan, edhe dietarët e tjetër të, të Kufës. Në gjithashtu ka është mendimi i i Abu Muhammed ibn Kullabit edhe të tjerë. Të gjithë tha, do më thënë, ka rënda kortë që imani është shpohim me, me, me, me gojë edhe pranime zemër. Do më thënë, këta nuk kanë futur të kë imani punët e gjymëtyrëve. Dhe kjo është mendimi një orë të i buhanifës, buhanifëja thështë që imani është pranime zemër edhe pohim me gojë, dhe nuk e fusë të do më punët të, të kë imani. Kështu që dhe me thë po të shikosh me mëndirë Kemi disa pika këtu për të seruar Qëndrimin e mërgjive Në lidhje me Përkuvizimin e imanit Pika e par Të gjithë mbërë lojt e mërgjive Ka në rënda kort Që imani me zemër është dë mëzdo shum është dë mëzdo shumë Dë mënë për të Për shpotu në zërë gjahnemi për të fjallë Për shpotu në zërë gjahnemi Dhe, dhe kërë mjetë të Kërën vje puna për qështin e zemrës Ata thonë në më dhërë Përqëpëtun nga gjëhet gjenemi Dutë për tjetë të kështin e zemrë Pika e dytë Këtu karën në kënda ditë të ta Mërgje do në karën në dhe korë që i mani Dutë për tjetë me zemrë Dhe karën në kënda ditë për qështin shprejhe me goj Mendimi parësht Që Shprejhe me goj është e domosdoshme dhe shtyllë i imanit, sikurse është pranim i zemrës shtyllë i imanit, dhe ky është mendimi i Fukahave, domethënë edhe u hanifëve të tjerë. Dhe mendimi dytë është që nuk është i tillë, domethënë është mendimi që treguam më sipër nga Xhahemiet. Ndërsa veprat e gjymtyrëve, kjo është pika e tretë, kanë rënë dakord murgjiet që veprat e gjymtyrëve domethënë janë pjesë plotësuese i imanit. Domethënë duket kuptën drejt domodin qendrimën e murxhitën lidhur me punën. Murxhi thon, "Imani është me zemër dhe me gojë." Kur thon ata që tek imani nuk hyn veprat, nuk kanë për qëllim që veprat janë pa vlerë. Don kush kupton këtë lëgjë donë ka gabuar rënd, sepse këtë shprehën këta sot e thonë nesim murxhi, s'kem lidhën murxhi, pse se murxhi thon, "Nuk bën dom thjesht bësh çdo gjë në fitush." Çozo murxhiet. Sipas këtyre, fatikisht njëtar kanë treguar që këto lë fiale që nuk vën dëm mbas i imanit as i lloj gjinavi. Këtë nuk dihet ta e thon dikush, domthonë i përcaktuar me emër, këtë lloj fjalë të veçantë. Nuk është shumë e njohur tek tek këto murxhije. Shumëse murxhijë thonë që puna tek xhia e dëmton imanin, me punë të mirë shtonë, domonë i manit, në mjërë, shtojnë, e dhëmën, e dëmën, e bëjnë do binë njëjë naheret, edhe pse thonë që puna nuk ka pjesë imanit. Kështu që pamë ne jashtëme, pamë ne jashtëme Pjatëtyrë do thonë nuk e shumë ka shumë larga këty dysa helisunedit. Sepse ata e panojnë që punët janë të nevojshme që njeriu të shpëtojë nga zjarri i xhenemit. Edhe pa to njeriu qi mangët. Prandaj e quajnë punët ka rend dakord të gjithë muslimanët që punët janë janë kusht plotësues. Është domethën kusht plotësues. Kusht plotësues do thotë që për të qenë plot imani kthe an kusht. Ndërsa nëse një person do të mjaftohet me imanin edhe pse mund të ti mangët që për punë dhëlejnë imanët. Kjo është akitë mërgjive. Që për punë mërë, imanë i mundë dhëlejnë. Këthënë elbejgjuri, elbejgjuri është për i dhimëndjetarë dhe të mërgjive. Qëtë vëllë amë lë shërtu kemalin më në lëmukhtar ndë ahlës sënë, janë jëllëshajra. Që është në shëri, bejgjuri vetë. Qëtë dhebrat, janë kushtë t tek ehli suneti ka për qëllim isharit. Edhe sa për dieni, domethënë këtë term ehli suneti e pretendojnë përveç përveç ndjekësve të seleve, të cilët domethënë ne pretendojmë se jemi për tyr Lusallon do bëj për tyrën e tyrë vërtetë. Përveç tyre janë dy grupe, janë Maturidite dhe Asharit. Maturidite dhe Asharit pretendojnë se janë brehli sunetit. E thonë ne jemi ehli suneti. Dhe sa herë përmendin domethënë ehli sunetin kanë për qëllim vetë të tyre. Pande du në me pas shumë kujdes, se ata domoshin shkruajnë libra dhe jo me larkë, sot, më le aksesa sot. Meran dorë një libër i tillë dhe më thon ndrihen jam i çudit shumë që ata flasin emrin e helsunetit dhe pse e dije domoshin po e pash tashim unë çudita pra sepse e pash dhe ngjuar shipë këto lloj libri. Pranë unë çudita, ë në cilën ata pretendojnë që janë e helsuneti dhe e quajnë e helsuneti e vërtet, e quajnë mushabihe. Domoshin në prëngjësues, si në që sipas tyre e helsuneti prënjëson Allahun me krisët. E në tishme që këta përndhës e në hlisoneti, dhe këta thonë, që punët janë kusht plëtsuës për imanin. Edhe vazhdo në Bejgjuri thotë, femen e te bifekat hassal, hassal el kemal, hassal el kemal, o men thot, kushit, kushit të rakë fuë momin, thotë, prandet, kushi bëngë të vebërat, vebërat punët e gjymëtyrve, a i ka rritur gradën e plët, thotë, dhe kushi le e të, a i prapërsh pësimtar, por a i thotë, i ka hequr vetës ti mundësin për të së një platës. Për deri sa i nuk i bën halavë gjunafët dhe nuk të rëgoti në atë qinë dhe shëriatit ose, ose nuk dyshon në, lig, në, në ligjit e Allah s.w.t. Për ndryshe, nësa i bën halavë ose të rëgoti në atë qinë ose i e, dyshon në ligjit e Allah të e konzotit dhe nga feja. Të njëtë një ka shpërë dhe Muhammed Zahit el-Këutheri. Ma një mën të jemi el-Këutheri. Se kërë elkeutheriu kërës nga njerëzi që ka fut fesat shumë mëth në konë nësot me ka jetuar dhe nënë para Më shumë se 50 vjetë shpëthu i se Edhe subhanallah nuk kanë shpëtuar pregojës e ti edhe imam Ahmedi edhe imam Bukhariu dhe të të të të se dheve Nuk bëthe për i bërë tëjmijën e marathu Ma dhjetë mënë kërë elkeutheriu Thotë por shehu al-sam ibn timien sheh ul islam do thot shehu i islamit ibn timia thot poqese akoma thot vazhdon ibn timia shehu i islamit thot poqese ai e shehu i islamit thot selam i japim islamit thot poqese ky e sh shehu i islamit do thon kur se ibn buhariu flet disa fjalë do sho ofendosi ky pretendon ky domethën prej ibn buhariu thot se ky thot nuk ka nuk ka treguar në librin e tij vetëm se hadithet të cilat i ka marrë nga njerëz që thon imanin fjalë dhe vepra ktu ka problem Kë, e dhe kura i thot ka nëzirë të libëri të i thot hadithet e khawarijshet Këmëtën? Fatin që kështë vërtet Përse përse mamë Bukhariu ka të reguar në libërën e ti hadithet e khawarijshet Kërse më rëgjivë si ka të reguar Përse përse më rëgjivë si ka të reguar Përse përse më rëgjivë të bënë halal vdekje, vdekje, në halal gjinjeshtërn Kërse khawarijshet gjinjeshtërn e kishë vdekje Kërse përse përse që kam do nuk kam të, nuk kam, kam transmetuar librin tim Hadithe para asnjë personi i cili ka qenë Murxhi. Kupton? Pra si personi i cili thosë që imani do nuk është fjalë dhe vepra. E rëndësishme thotë ky Muhammed Zahid el Koutheri, se punët e gjymtyrve janë plotësuese për imanin dhe nuk janë pjesë përbërëse e imanit. S'e dha thotë. Sepse për kësaj nëse themi që është pjesë përbërëse e imanit, kjo na çon thotë tek akide e Mu'tazilitëve dhe Xawaritshëve. Allahu i lut duhet më duhet më qendrua dhe më me medituar, më meditoj me vëmendje. Allah i jme vërtet është shumë shumë e rëndësishme të duhet më të vërtet domundum që të përqendrohemi sepse këtu nda nda shumë hollë është kjo. Atë tregojmë që, që murmëzjet janë tre grupe. Murmëzjet janë tre grupe. Grupi i parë janë ata që thonë imani është vetëm njohje e zemrës. Grupi i dytë janë ata të cilët thonë është vetëm pranimi me gojë. Grupi i tretë janë ata të cilët thonë është me zemër dhe me gojë. Qaq Ta shti kush njeli, sa grupe njelëm, pas të të murgjive ka njeli tre grupët tjera. Ehlisoneti, haurigjit dhe muat e zilet. Qartë? Ta shi murgjit janë në kundështime akide në Ehlisoneti se shë murgjit, thoni, mani, është fjalë me gojë dhe besi me zemë nuk është me vepra. Kurse Ehlisoneti, thonë është fjalë dhe vepra. Qartë? Atërë, murgjit janë në një lëmë më vete, kurse Në më thënë imani si pas e hësunejt është lëmë vete Ta shi hauarijit, por ta shi kosh, në pame në jashme Në përkukvizimin e imanit, bjerën në akord më se lefët dhe thonë që imani shëllë dhe vepra Edhe mua të zilët bjerën në akord më se lefët thonë imani shëllë dhe vepra Mje po dallimin me tyre është si vion Atërë thamë në mundin që imani të ke hësunejt është fëllë dhe vepra Të hauarijit së fëllë dhe vepra, të mu edhe pesim e zemër. Qartë? Vëdhëm se dalim në metë haurishve, muatë e zileve dhe hësuneit kush është? është kë, që uh, muatë e zileve dhe haurishit i konsenderojnë punët gjithdo njënë për i tyre pjesë, pjesë të domëzoshme të imanit, po i ku njërë për i punë, vë i ku gjithi imani. Kurse e hësuneit i konsenderojnë punë të mira pjesë të imanit, por me kuptimi që po i kënë të gjitha në sh do no, tuti den argumenti por të është që xaurin thon kush vjed del nga feja kush gënjen del nga feja kush bën immoralitet del nga feja kush nuk jep zakatin del nga feja kush nuk ajo një ditë del nga feja kush lehurdh për të mirë ndalimin me të qie del nga feja domethënë po leju mirë për ta do në nga feja sepse ata konsurojnë që çdo pjesë e punës të mirë është shtyll pa cilën as nuk duket i marrë domethënë do po po ju dukaj jo ush duki marrë Kur s'ajmë suneti, vërtet thotë që imani është fjalë dhe vepra, por punët për sunetin nuk janë me të gjitha grade. Por ata thonë ka prej punëve që janë shtyllë e fesë, ka prej punëve që nuk janë ashtu të fesë për ndetyra, po e lej mirgjynaf. Punët që janë ashtu të fesë është si puna e namazit. Po i hu namazi, njeriu s'ka më fe. Ndosë ka punë tjetër, atë cilën njeriu po i la, ai quhet i humbur, quhet i prishur, quhet gjynafçar, por nuk denjë feja. Shembull më konkret kemi treguar punën në e zakatit. Nëse një person nuk i jep zakatin, ai nuk qetu dal nga feja dhe argument për këtë kemi hadithin që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që ditën e gjykimit personi që nuk ka dhënë zakatin do do ndëshkohet ditën e gjykimit për një kohë që është 50 vjet të gjatë mbas se të ndëshkohet nga pasuria e tij se si dënim për për, për prej Allah subhanahu wa taala për të atyherë do shikoj rrugën e tij ose për xhenet ose për xhehenem ose për jhenet ose për xhenem, do shkoj rrugën e kësjë person. Këu tregon që krye që nuk ka dhënë zakatin që ka bezimtar, se përdesë do hyjë ka osen challenge challenge në vend që pasa mundsi. Çmutoj, kurse mos bezimtarin shkoton kurr. Atëherë, sipas e hisunedit, jo çdo vepër ku zrot shtyllë e imanit, paci i imanit duket. Kështu që për shumën lënë zakatit është gjyrat shumë i rënd, në rrall, por nuk deni një me feja. Kurse te haurezi të Muahasit Mu'tazilit ai personin xhenem i, i prieshur që po, po thëmë me vëmëndi të gjemëve, të khaurishët e muatë të zilet e i personi cili lezekatën, ose shemë më thjështë të kajshë, nëse i person vjedhë, ose gjenë, më thjështë të kaj gjenë, a i del nga feja. Të kata. Por, vetëm e i dalim, khaurishët e qua në qafirë në dy nja të përjeshtëm në gjëhnem në, në, në, në herës, kurse muatë të zilet, kanë dzien një lojë, në më thënë teorije thon ky person i cili bën një gjënof të tillë, për shembull, për shembull, gjen ose vjedh ose ose mashtron ose gëninimojtë të mëradh, bën një, më një gjënof i cili nuk është kufër, s'njeveja. Ata thon, ky person nuk quhet besimtar, por nuk quhet as xafir. Ky është në një gradë mes dy gradave, kupton? Por në botën tjetër, ai është si në xhenem i përjetshëm. Njësoj se mendimi i xaurit, shkjo në thellëndim. Motezi letja si xaurit. Ata mendimi i tyre është një person që bën një gjënof Lehë nivepërtmir që është detyrë, ai ai domethënë është në xhenem për njëshëm. Xhaurizët që janë xafirë në botë, kurse Mu'tazilit nuk e qenësi xafirëz buzimbar, por thon ai në herë tës është në xhenem për njëshëm. Kurse el-Suneti thon po, imani është çfarë vepra, sikurse thot Mu'tazilit dhe xhaurizët, verëz vetëm se kuptimi i fjalës vepra nuk është i po i ku njëra për dy është duk i mali. Nuk është kuptimi, por qëllimi është domethënë që po ushdukon të gjitha veprat atë është duket imani, veprat e mira gjithashtu nëse gjithashtu këtë një prevepër e cile është shtyvën i mazi që është, në mazi. Këj është kuptimi në mëndë që kanë të rëguar se lefën në lidhje me uh, akitën. Në të herë do më thënë në dole në mendimet e grupeve me gjithë e hrisunetin të që është i manit, uh, pes mendime ose gjashtë. Mendimi i parë është mendimi i atyre që thon po për i porrisin që të sërohen si më mirë, atyre që thon që i marrë vetëm vetëm ta njëhor zotën në, vetë në të me zemër, krymendimi i xahmive, do kish mendimi më i keq, më i ndyr, Muhamedi, Wakeru dhe tjere, kanë që të tjerë kanë qenë të qafia të cilët besonin këto mendimi. Mendimi i dytë është mendimi i atyre të cilët thon, imani është vetëm me gojë, mendimi i kerramive, e thon megjithsesi është vetëm me, vetë me gojë, prap nuk bën dobi pa qenë me zemër, kerramiet. Mendimi i tretë është mendimi i murgjive fuqaha, fuqaha don fuqi don ai person që nje fikundeta të fikut, që janë e buhanivia dhe profesorit e Hamad bin Sulaiman, edhe të tjerë, të cilët tjer, tjer, thonë imani është me zemër, pranimi me zemër dhe shprehet me gojë, kurse veprat nuk janë pjesë e imanit, sipas tyre, thënë murgjet ul fuqaha, edhe kundër fytyrë janë dreituar shumëca e fialve të seleve që kanë folur pro argumentin e murgjive kundër fytyrë janë dreituar. Këta janë murgjet. Pasajnë anën tjitër, janë atët cilë thonë imani shfeldë vepra, që janë se lefët, khauarigjët dhe muatë të zilet. Se lefët thonë imani shfeldë vepra, edhe khauarigjët thonë imani shfeldë vepra dhe muatë të zilet thonë imani shfeldë vepra. Vetëm se dalim në ndëme të tyre është, që se lefët thonë veprat nëse zhduken të gjitha veprat e mjëra njërë dhe nga feja. Nëse nëse zhduken disa për tyre njërë nuk dhe nga feja, me prejashtim Namazi, për që si një nuk falen, e i del nga feja Kurse khaurit gjithon njeri Në më thonë nëse i lete qita punës Bërë të tja që ka del nga feja Por si kur le vëdhe një punë për detyreve E i del nga feja Shukë khaurit gjithon në më të zilet Të dy ka rëndakor që një person nëse le Një për detyreve e i del nga feja Del nga feja Në më thonë khaurit gjithon nuk e qënë pësimtar Asë mos pësimtar Por e qënë mes dy gradave është i përjetshëm në botën tjetër dhe hauridhës si mënëtyrë thonë se përijshëm do në xhanë në botën tjetër. Atëh këto janë mendimet e grupeve në lidhje me çështën e imarit. Më rëndë pas për ka ndalë në edhe ata i quajnë murjiyatul mutakallimin. Murjiyatul mutakallimin, oni quajnë murjiyat filozofë. Edhe murjiyat filozofë ë sot përfaqësohen nga esharit nga Maturidit. Edhe ata kanë një mendim të ngjashëm, të ngjashëm me mendimin e Buhanifës dhe murjiyat fukahave. Nuk janë të gjithë dhe dëkort, ka për e tyri që thonë imani shë vetëm vetë e zemër, por thonë që dhe pse shë vetëm e zemër, nuk përno nëse nuk shprejt me gojë, mërgjit filozof, edhe ka për e tyri të nënë që shprejt i qartë, dhe thonë po, imani shë përni me zemër, shprejt me gojë, edhe dhe për të nuk e në pise imani, por pa to imani shë imangët. Atëherë domethënë këtu, domethënë kemi arritni një pikë tash shumë e rëndësishme që për të kuptuar domethënë atë dallimin edhe problematikën e akitës së Murzhive. Do të rregojmë disa pika të rëndësishme për të për të kuptuar problematikën e Murzhive. Ë, ajo që deshu do të kësa është, të kujmë para kësaj është, pse tregojnë gjithë këto detaje? Gjithë këto detaje tregojnë vendi sepse ë sot ata të cilët kanë rënë në tullojë akideje pretendojnë që këta janë larg sa akideja që që njohja realitetit e mendimeve të grupëve të homra shumë e të mëzoshme. Njoh është mendimeve të tyre. Njim një, kërë shumë e të mëzoshme. Që ti të kuptosh se ku që ndërën njëri, ku që ndërën djetëri. E dyta, këta murgjitë bashkohorë pretendojnë, murgjitë bashkohorë pretendojnë se murgjitë zmi, akide murgjive nuk është kjoj që pretendojnë, e që thonë këta, por akide murgjive është vetëm akideve tyre të, të cilët nuk e fusin punën tek imani, edhe thon punët nuk e ngren dhe as nuk e ul imani. Mi kjo që thon kjo është një çështje domosdën që a shtohet apo paksohet imani me vepra apo jo? Këtë murxhit nuk janë rënë dakord. Ka për murxhit të cilët thon imani paksohet, dhe shtohet me vepra, ka për murxhit thon nuk shtohet, nuk paksohet. Dash pikël dashij. Atëherë, gjëja një prej gjërave të cilat në të cilat kanë rënë dakord murxhjet është një së pari am tutfirqul murjitu tqno amal amalul qulub fi liman shumica e grupeve të murxhivëve punë të zemrës zemrës i fusin tek imani kur themi shumica i tham shumica dhe të gjithë sepse xehmiet punë të zemrës nuk i fusin tek imani thon imani vetëm njohje zemros kurse grupet e grupe tjera murxhivëve thon që punë të zemrës janë pjesë e imanit dhe për kytyre kush jan? janë janë murxhivët fukah dhe murxhit filozof Ata i fusin pûntë zemrës tek i mali dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme na duhet neve si argument kundër tyre. Ata parënin që besimi i zemrës përbohet nga njohja e zemrës dhe pûntë zemrës. Gjithashtu fusin tek i mali dhe shprehin me gojë. Kështu që domodin po ta shikoj shumë isë murrxhive tek i mali, në katër pikat të i mali fusin 3 dhe lënë vetëm veprat e djymtyr pa futurm ton. Ata i fusin njohjen e zemrës, pûntë zemrës dhe shprehen me gojë. Kthajë ndoshta këtu thotë tregon shehu thotë janë punët e zemrës i fusin shumicën e tyre thotë shumicën e mjete thotë shumicën e murxhive një ndërmendimit që punët e zemrës hyjnë tek imani këtë që ka përmend Imami Shahriu në atë librin e vetë që ka treguar ndërmendimet e të gjitha grupeve të humbura në lidhje me çështën e kibës madje thotë Imami Shahriu thotë kanë rënë kontra ditë murxhit në, në lidhje me imanin thotë dhe ata thotë janë ndarë në 12 grupe të shquajtshme 12 grupe, grupe thotë detaj kjo është pika e parë pika e dytë Murshiet nuk pretendojnë që imani zemës nuk ka lidhje fare me punë të gjymëtyrve. Për kundësja, ata e parnojnë që imani zemës e nëzit njëri në që të bëjë vepra me gjymëtyrë. Nëzit njëri në që të bëjë vepra me gjymëtyrë dhe vepra të gjymëtyrë janë frit i imani zemës. Mirë po ata, thot, bie në kontratit me hlissunetin që a është të dëmozoshme që njëri u që të ketë iman në zemër, që të ketë vepra, një veprë në në me gjymtyrë të tjetër, po jo. Domethën ata thonë ne nuk dyshojmë që një person që ka iman në zemër patjetër duhet të bëj vepra, duhet të bëj vepra. Por ata thonë ne dyshojmë që një person, një person domethën që nuk bën vepra, dyshojmë që ai ai ka aska iman në zemër. Domo me kuptimin që ata thën, nuk e kanë ngot iman në atë. Kështu që për ta ë veprat e gjymtyrëve nuk janë tregues në 100% i plot për iman në zemër po nëse ekzistojnë tregojnë që ka imën zemë. në zemër. Doonë nëse ata nëse ti shikon një person sipas murxhive që ai fal natën dhe ai gjon ditën më radh, kjo do të tregojnë që ai ka punë, ka, doonë ka besim në zemër. Por doonë nëse një person as nuk fal, as nuk gjon, as nuk bën asnjë si punë mirë për ta dhe ky pesimtar, më së dallimi që ai është pesimtar i plot, kuj besim ndaj mamës. Kur Zeli Suneti thon, "Jo, ja, ky që s'bën asgjë kush fare." Kështu që ata thonë, "Po, veprat janë fryti i besimit, por nuk janë domëzoshme për të gjithë besimin." Kjo është domethën pika e dytë e tyre. Pika e tretë. Ka rënë dakord murxhiet me ehli sunetit që imani i plot, i cili i bën dobi në dynjë dhe na heret, duhet patjetër që të përcojë tre gjëra. Besimin e zemrës, shprehen me gojë dhe veprën me gjymtyr. Domethën po ta shikosh murxhien, ndër të familje jashme, thon kë këça kide ehli sunetit. Përkjo është sa delikate që është, po ta thon po. E ndonëse ky lloj imani vlen, kanë rënë dakord me xhunedin që i imani plot që bën ai imani i plot që bën do bina hire duhet patjetër që të ketë tre gjëra. Domethënë ata nuk bijnë kontradiktë që një person që ka iman plot, ai duhet të ketë patjetër të vepra, se ta ketë iman plot. Por ata bijnë kontradiktë që nëse një person nuk ka vepra, a po jo. juhet i asgjësuar imani i tij apo jo? Ku është problemi i tyre? Sepata e paranojnë një an, por nuk paranojnë anë tjetër. Thotë Ebubekër el-Baqillani, që është thënë, nga domethënë nga dietarët e tyre Fot qoftë alam, nëna la nuk inkërro an ntpëq qol bëna liman aqd bil qalb iqrar bil lisan uamul bil arkan alla ma ja fi lathr. Fot dih se ne nuk e mohojm fot iden q iman i është me zemër, pa ni me gojë dhe, dhe me me gjymtyr. Bakilani. Fot si që është transmetuar në e ther nga profeti sallallahu alajhi wasallam, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka pasur qëllim që të tregojë që ky është imani që vën dobi në dyllan rahet. Sepse a i që e parën me gojë Dhe e vërdeton me zemër Dhe e zbaton me gjumëtyr Ne gjukojmë që a i ka iman Dhe njepi gjukimin ton Në dynja për të Pa hezituar Gjithashtu dhe gjukojmë për të që a i ka shpëblim në ahiret Dhe ka në këthim të mirë Dhe më thënë në bast Pami si ashtë me që shikojmë Kjo është fjallet i Dhe më thënë mërgjiet e parënokaj Që imani Imani plot është imani që për Te njëjtën gjë e shpreh edhe Muhammad Zahid al-Kauthari Kauthariu i Shutrugova. Pika 4. Nuk dihet që ndonjë prej murxive ta ketë mohuar e, dëmin e veprave të kthia për lidhje me iman. Domethënë murxhit për cilin po flasim ne, edhe pse thonë që që imani nuk porbot nga veprat, ata nuk thonë që imani nuk dikon te veprat. Ata bien dëkor që imani dikon te veprat. Ata thonë që një person i cili domethënë eh nuk ka vepra, ai do të dënohen. Gjenem, do të dënohen. Domthonë ata pranojnë domodin që veprat e këqija e çon në xhenem, dhe veprat e mira shpëtojnë në xhenemi. Shi po ta shikosh, kjo e afroon shumë fjalën e tyre lidhur me Jeshun e Krishtit. E afroon në aspektin domodin që një person i cili i thotë të gjëra është afër, me problemin që këtu fillon problematika, se kur duket të afro, aty pasaj domodin njeriu kujton se ata që kanë nisur se ne, thotë se është më të mirë. Ndërsa ajo që pretendon për murxhjet se ata thonë që nuk hyn në xhehenem asnjë person që është injesor, asnjë person që është injesor, po ne nuk dimë asnjë prej tyre ta këtë shprehur të hollë fjalën. Domethënë çështën e të mirë thotë që ne nuk dimë që një prej murxhjive të shprehur i thën, që një person që bën vepra të këqia por është injesor, ai domethënë nuk hyn në xhehenem. Nuk dimi diçka të tillë. Domethënë me të mirë këto panon, sigurisht se ka ditë të ardhere panon, domethënë që murxhjet e bien dakord me helsunetin që veprat veprat të këqia në lënia e veprave të mira që janë detyr, i çon njerin në xhenëm. Fësh nuk është problemi këtu i murxjeton. E them këtë logjje sepse ka sot njerëz që si pretendojnë murxjeton thonë nuk bëndon, po bërojë po qjunau s'bëndon, bëj çadush, se i m rregull. Këto janë murxjeton. Po murxjeton thonë që i mali shto nuk paksohet, murxjeton thonë që po bëhet për veprat e shija, nuk përsërit di mali, nuk dëmtohet asu var bëj çadush, kjo thonë se ai murxje. Do të thotë do të disë seriozisht që se ai murxje, do i m rregull na. Nikoqë dietar kanë treguar domthonjë që murxhit nuk janë vetëm ata. Ata mund të jenë më ekstremistë dhe pse nuk di kush kush mund ta ka thënë një i për dy këtë ide. Kurse murxhjet e një orë e pranojnë që veprat janë pjesëpërcësuese, e pranojnë që veprat janë fryti i imanit, e pranojnë që veprat e të kia e çojnë në xhenem, vetëm më e shpëton një në xhenemi, e pranojnë që ato ndikojnë tek imani, vetëm sa ata nuk pranojnë gjithë vetëm që veprat, domthonjë mohojnë, domon mos eksencsa e tyre totalisht, e fshin imanin. Këtë nuk pranojnë. Domthonjë këtu është problematika e vërtet e tyre. 5. Disa për mërgjive, gjithre stu ka vendosur si kusht për saktsin e imanit, këte ka vendosur mërgjit fukaha dhe mërgjit filozof. Thot po imanish i sakt, kur njëri ju e shprej me goj dhe e, e parlon me zemër, por me kusht që mos bëj as një vepër e cila është kufër. As një vepër që është kufër. Shembul, në më dhënë mos bëj se është dhe satujave, Mës vendosi atëja u shkurin e priftrinve në, në, në, në, në belin e ti Sëpse këto dhe gje kam, kam përshperj djetarë që kush vendosi një u shkurës si u shkurë i e të tërë dë më dhe përiftrinve Por të dukur sipu në tyre, a i është për i tërë Dëmë dhe në kanë tërgu djetarë që kush vendosi u shkurës si u shkurë i priftrinve Dëmën kema që u shkurën ka një luj u shkuritve qande, i thonë u shkurive Rëp, shumë bukur, u shkurin e tyre dvarë, dhjatë, shumë, të e të e që majnë të varë Kur zhves rroba si rroba thyre dhe vendos një ushqursi punë në thyre, ai domosdoshmë quat si punë quat si punë quat prift si punë thyre, u dën. Sikurse një person që vendos kryqin në qafë, ti sillni mos e jemi çafir. U dën? Kjo është ideja. Thotë, domon vendosin një kush murgjit për saksini e marrin që mos bëj vepra kufri, mos bëj sëzë sotujave, mos vendosi ushqurin e përfitrime në në mezin e tij, mos e hedhi mushafin tek plehra të shembull, trëgojnë se shembujto, mos shallon dërgojti sllazën dhe gjëra të tilla. Mirpo edhe këto murxhiet, çfarë bëjnë? Murxhiet këto nuk i quajnë kufër në vetvete këto vepra, po i quajnë i quajnë këto domethënë shenj kufri. Ne këta kanë shpërfurur vetë ata. E kanë shpërfurur domun që thot njëri prej tyre që domunë ka thënë është bishë merrisë, janë djua bishë merrisën, edhe Ibn al-Rawandi thon seçdia që i bëj Satujës nuk është kufër. Por e jo të regonë që njëri u ka kufri në zemër Shikonë të ashtë se kemi në që shumë të nësishme të qështë e imani Ne thamë imani është jale dhe vepra qa? Edhe në detaj janë 4 pika 2 pika që ka lidhë me zemër Me gojë edhe me, me gjymëtyr Sikur se imani është i til Atere kundët e imani kush është Kufri Shumë bukë Atere të khesi sunet e gjemati edhe kufri është i til Kufri është Me zemër Me gojë edhe me gjyëmtyrë Të këehli sunet e dëmata Kurse murgjet, të këmurghijet Të cilën nuk i fusin vepra të këmani Ata thonë kufrën u shme vepra Për këta rësujet Ata nuk e nëzhin një nga feja Për i bëvevepra Për ne dhe këtu atë atëshu Gjendë në një loj qërësë kako Për para atyre të shi Ata kanë shkelin e mushafit I gjithu me të islam Karan dhe korë që shkelin mushafit nëzhin nga feja imi po kta thon po qesën do themi që shkelin musafin dhe nga feja atëherë parnum që i marrin që ka dhënë vepra. Pse? Sepse domosht ky ky person bën një veprë, si me anë të sinës e dheveja, nuk thallazi fjalë, domthon sipas kyre i mar nuk konsnuar, sepse i marish me gojë dhe me zemër. Dhe nuk gojë me zemër në rregull. Es ka thon asnjë fjalë që është kufur, asnjë i... nuk ka bësur si po, të thojë që është kufur. Ti je shkelin musafin. Sipas kyre. Mirpo, çfarë thon pastaj rrugzida është? Përderi thon kanë rënë dakord umedi saqë thon kufur, ne themi që janë kufor thon ata. Jo sepse ato nuk vërtet janë kufur, por përderisa kanë rënë dakord umeti islam thon ata kjo tregon që ky person që e bën të lë vepra ai nuk ka shans këtij mend në zemër. Kështu që për këtë të gjitha vepra, të vrasë një profet, nuk është kufur vetvete thon, por kjo tregon që ky person s'ka besim në zemër. Pse? Sepse imani sipas tyre është vetëm në zemër, ose në zemër apo gojë, e qartë? Kjo është shumë nësishme. e rëndësishme. Edhe mbani mend këtë gjë sepse kjo do do do vi rradhë kur t'rregojmë për murrëzi të bashkohorës sot që kiki detyrë domethënë është ngjashmëria midisën e këtyre dyve, të cilën thon kufësh vetëm me zemrën dhe me gojë. Ka rënë dakord grupet e murrxhive që i Imani është një gjë vetëm, nuk pjesëzohet, nuk pjesëzohet dhe ky është origjina e humbjes tyre. Fatikisht, edhe pse kanë rënë dakord të gjithë murrxhijët që Imani është një gjë vetëm, nuk pjesëzohet, gjithë problemi është që kush i Imani sipas tyre? E Imani mend se ne thamë që Imani sipas murrxhijut është është njëje zemrës dhe shprehja gojës. Disa proftorë thon imani vetëm në zemër, por shprehja me gojë është kusht për tu njohur. Edhe disa proftorë thon po, është pjesë e domosdoshmë në shprehje me gojë, atëherë sipas këtyre besimi i zemrës, ajo që ndodhet në zemër dhe shprehja e gojës nuk shtohet nuk paksohet. Kjo është imani që thon murrxhin nuk shtohet nuk paksohet. Qartë. Dhe përqsa fjalët që thon ka nuk shtohet nuk paksohet, gjithë murrxhin nuk do të thotë se ata nuk thonë për të pjesë të tjera që nuk shtohenu pakson. Prandaj ata e pranojnë. Thonë ne, edhe pse themi që Imani nuk shtonu pakson, kjo nuk do të thotë që ne themi që nuk shtonu nuk pakson punën të cilat kanë lidhje me Imanin. Prandaj ata e pranojnë që punët e mirë shtohen e paksohen. Dhe punët e këqija shtohen e paksohen. Për këtë arsye, disa përtyer shprehin edhe kështu thonë që Imani shton të paksoj dhe kanë për qëllim punët që kanë lidhje me Imanin, që është fryti i Imanit, jo vetë Imani në zemër. Sepse ata thonë Imani gjën vetëm. Domethënë Vështimi ti është kufur, paksimi ti është kufur. Në çdo thotë po, po, shtush, thon, që mangër, po mangë, thon, qaka, u posht, u çdo më dhon, i ka qenë i madh, po qi i madh, domethën ç'ka ka, ke pasur një person që në është i sigurt në Allahun e madhror. Nëse ky është i sigurt, atë vështimi ti domethën t'tregon thjesht kush ka qenë i sigurt. Sipas tyre, kupton? Në të kundërt, domethën nëse i paksohet, kjo tregon që nga siguria shkojnë dyshim. Meqen, për këtë arsye do të rish një gjë vetëm thon, as nuk shtohet në paksohet i mendjes zemrës. Edhe këtë gjë e thon dhe murrjet bashkëhorse. Tha thon Imani s'do të paksohet, por ai jo që ndodhet në zemër, thelbi imani, imani i Imanit thon këta sot. Thelbi i Imanit është ai që nuk s'do të paksohet, prandaj ne e përfiturojmë që një person mund të ekzistojë me këtë thelbi i Imanit që ndodhet vetëm në zemër, edhe ai domundon musket borasin në vepër dhe shpëton nga zerxhemet. Kjo është e drejtuar në 2000 ta. Atëherë domundon kur tham që Imani s'do të paksohet, kishim për qëllim të që të treguam. Të të Pika tjetër është që murrhiqet bie në akt me ehnisunetin, që shtimi dhe paqësimi ekziston de punte jashtë. Domthon murxhia dhe pse thoni marrën shtohen dhe paksohen kanë për, për qëllim telbin e imanit, kurse punte jashme shtohen dhe paksohen, tek murxhia gjithashtu teheni suneti shtohen dhe paksohen. Domthon ka njerëz që bëjnë shumë punë mira, ka njerëz që bëjnë më së tash ish punë mira, ka njerëz që bëjnë pak punë mira. Ka njerëz që bëjnë shumë gjunafe, ka njerëz që bëjnë më së tash gjunafe, ka njerëz që bëjnë pak gjunafe, ka njerëz që bëjnë gjunafe shumë shumë pak. Kështu nuk e kanë gjithësoj. Edhe murxhia tu bin dakord me efesjenin e të lloj pikë. E këtë tregu ka treguar ka me një adat diçka të till. E rëndësishme në këto gjëra dhe në të regohen për të kuptuar dhe ku shpika ndarës në mëndë hni e hnisunetit dhe mërgjive Atëherë dhe në thënë problematika, ma styrë pika që të regohen problematika Problematika ku ndanë e eh, hnisunetit me mërgjive ku që ndronë Që ndronë të e pare gjenjëherë përkuvizimi që i të ndënë ata i manit Ata të përkuvizimi manit thënë që, që punët nuk hynë të ke mani Kjo është e para, kjo është fillimi hum Po po që s'do ndalonte vetëm te përkufizimi, mbas do të kishte qenë çësha më e thjeshtë, por ajo u shtuar më shumë, sepse për disa ata thonë, "Po nuk jam manet, kanë pjesë e imanit, atëherë ata kanë profituar që një person mos bëj asnjë vepër dhe të quhet besimtar, kurse e ëh suneti nuk e profituon dot që një person mos ketë dashur vepër të mirë dhe të quhet besimtar." Ktu është pika ndarëse ndërmjet murxhive dhe e ëh sunetit. Është kjo domosdën është thelbi i të gjithë çështjes. Për bijt çështësë që qendron domosdhem që e eh, hasunedi thotë një person që nuk bën asnjë vepër nuk juhet besimtar kurse murxhia thon ai person që nuk bën asnjë vepër ai ka thelbin e imanit që ka në zemër edhe pse ai është i mangët në imanetin, edhe pse do hyjë në xhenem do dënohet më radh. Kurse murxhia de paranojnë që i personi do hyjë në xhenem, e paranojnë që imani i tij është kur nuk bën asnjë vepër i mangët, e paranojnë që mund të ktheje dëmtojnë imanin, e paranojnë që mund të mira e e, e, e e shtojnë domosdhem në punët e mira domosdhem e e shpëtojnë një nga zerë gjenemi dhe e pusinë në nxënet edhe shtimi pumet mira është pjesë shtimi të frytëve të imanit por ata nuk parnojnë që një person që i le vebat e mira të gjitha e që i të dëgjë në fea dhe për këta rësu e dhe se lefët kanë fol nukunde tyre dhe kanë fol fja shumë të randa për ta Shikot që athot njëri për tyre një për i hanefive që është dhe më thënë është për i këtyre dhe më në mur Quatë euh, Muhammed, Anuar, Kishmirje, Dio Bendej. Nukën ka qenë djetarë, fatish, po ka qenë një përhumur. Po t'i marit e kselefët përbëhet nga tre gjera. Shkës përha Allah se këta përtendojnë të gjithë, përndojnë akitin gjith, e selefët. Të gjithë, thonë e imë e selefët. Përbëhet nga besimi, nga shprejhja dhe nga veprat, nga fjallë dhe nga veprat. Dhe ne, thëtë, kemi treguar, e kemi treguar, th Në, kemi të rëgurë në më, më mërë pare, dhe kemi forë për ty të pare, thot, për besimin e dhe për shprejnë me gojë. Ka njërur veprë, dhe pratë, a janë pjesë e imanit, apo nuk janë pjesë e imanit? Thotë, këtu ka 4 me dhepe, në të, të qështë, dhe thotë. Hauriqë dhe muatë të zilet, thonë që veprat janë pjesë e imanit, këshu që e që i le veprat del nga imanit. Kështë, uh, Vetëm se ran kontradikt, hauriçët e nxorën nga imani dhe e futën në kufër, kurse mua te zilet e nxorën nga imani dhe nuk u futën në kufër, por e lanë në një grad mes dy gradave. Këto në 2012 thepet, me dhëbi tret, me dhëbi murxive, që th안 nuk ka nevojë për veprat. Dhe njeriu shpëton pa vepra, vetëm duke panuar me besimin me zemrën dhe me gojë. Ë, kështu që thonë ta murxhiet me gjithë hauriçët janë dy të kundër thotë ky. Kurse me dhëbi e sonetët xhamat. Këte, thot, këj është mërgji për vete Më tonë Këj është mërgji për vete Dhe dhe dhe, dhe kjo lojgje nga, nga libar dhe ti Dhe më thot Kërse me dhebje e hlisonetit gjematit është në me të këtyre dhe këtyre Ata thonë, veprat duhen Jënë të nevojsh më thot Por a i që i leja to A i qëtë gjuna fëqar Por jo që firë Dhe e hlisonetit si pas këti thot Nuk e kanë shtërënguar si khaurisht dhe dhe nuk e kanë lëshuar le si murxhies. Kështu që për këtë, murxhiku quhen vetëm ata që thon be me besim vetëm me zemër, ose me zemër e gojë dhe veprat i konsiderojnë pa vlerë fare. Kurse nëse një person i vlerëson veprat, për këtë do më dhe në shari. Këta në shari dhe më të thonë ai nuk është murxhiz për këtë. Kta janë domosdoshmën e sharit. Kta e lësharit më tur i di. Kjo është akide e sharit dhe e motur i divë. Të njëjtën gjë e shpreh edhe Muhammed Zahid al-Kauthari, që tregon domosdhomë lart. Qëllimi i tuaj është për t'treguar domosdhomë që e, ata pretendojnë që janë në suneti, do të thonë që janë në esharit dhe në Maturidit dhe pretendojnë që imani sipas tyre është pjesë plotësuese dhe kjo është ajo që i intereson neve sepse këtë gjë kanë shprehur edhe murxhizë bashkëkohor sot vetëm sa me ndallim. Atë mbasi treguam domethënë që këto janë me dhëpët e njerëzve lidhe me imanin një dhe me dhëpi esharive dhe Maturidive dhe të tjerëve. ë Bashkëkohor tan, tha cili murxhizë bashkëkohor, ë dallimi tyre nga nga ato parërit ku është. Murjit e hershëm thonë që punët nuk e konzornin pjesë të imanit. Kurse këta thonë, imani është fjalë dhe vepra. Fjalë dhe vepra, këtë thotë. Edhe këta thonë, imani shton dhe paksohet. Kush don ta? Mirpo po të shikosh, kështë, kjo është në pamjen e jashtme, pamjen e jashtme sa duket që janë akinderë e sunetit. Kurse në brendthi këta janë murjit. Pse? Sepse këta vërtet thonë imani është edhe vepra. Mirpo këta në thellësim janë me mëndimin e e sharive dhe maturidive të cile thonë veprat nuk janë pjesë e imanit por janë pjesë plëtësuse e imanit janë pjesë plëtësuse e imanit më në shartë kemanë, më në pjesë plëtësuse në va të rego va të tekstë me sa më kujtojë dhe la në kaluar i të shumë do të të regojë dhe këtë va të komisionit përheshme lidi me, me mërgjitë bashkohor që a kanë shprejua ta ideja në është që këta sot e, e Kur jom e kuptimin që kanë dashur të thonë se levet në në në në shprehjen e përkufizimit i imanit. Imani, se levetu ka thënë që imani është edhe vepra, kanë pasur qëllim domosdën që veprat janë pjesë e imanit. Jo, jo kush plotësues. Kush për të qenë plot. Ëh dhe shembun për të kuptuar më qartë është kur bën përkufizimin diçkaje. Përkufizimi domosdën jepet domosdën dashin një definicion. Përkufizim shembull. Çfarë është kjo? Çfarë quhet kjo? Ti thuash ky është një stol. Atërcëm çustoli. Ti fillova të përshkruajmë stoli është një lloj, domethënë një, një dru i cili është prerë në një formë tillë që përbëhet nga këmbë, nga një shtresë sipërme që bashkon këmbët dhe mbi të vendoset gjëja që ti ke nevojë të vendosësh mbi ta. Edhe tregon ka një mbajtse në mes për në mos kamp, në në të mos luajtur këmbët, domethënë tregon gjërat për përbërëse të stolit që ta perfkuvizosh stolin, qartë? Nëse dikush thotë për shkak që kur perfkuizon stolin është dhe që domun pjesa e stolit është që vendosim tapet A është kushti i sodit? Si kusht? As nuk do, domodin mund ta mendon për tapet, mund të ndosën tokë rrr në dhe ku dush. Ideja është që kur jemi për kuvizim diçka, e të, të për kuvizimi diçka t'rëgojë një gjë për bërësën e saj dhe nuk t'rëgojë kushtet e jashtme të saj. Kur ne themi për shon ç'është namazi? Namazet hem është një adhurim i cili fillon me tekbir dhe mbaron me taslim. Dhe përbohet nga fjalë edhe vepra të cilat domethën janë të veçanta të treguar në Kur'an dhe në Sunet që duhet i bëjë njeriu, që janë kiami, rukuja, sejdja dhe fjalët që duhet thënë ato. Domethën kur ne përkufizojmë ç'është namazi, tregojmë gjërat përbërës se ç'i ndodhen namaz. Por nëse dikush ç'është namazi, fot ai fot fot futet në namaz, namazi a është thotë që të marrë desh. Nëse një person merr desh, çuç çuç është shfall? Çuç është shfall. Që, që, që, që, që, që, që, që do të thonë të përkufizimi nuk futen gjëra që janë jashtë jashtë Domthoni, ne nuk kem pjesë probëse namazit, por futa ndonjë gjë që kem pjesë probëse te namazit. Çu do të thëj Imani. Kur kam vënë selefët për kufizimin e imanit, kam pas për qëllim për t'rreguar pjesët probëse të imanit, jo për t'rregull kushtet plotësuese. Kurse këta sot murrëgjit bashkëqoras sot e kanë marrë për kufizimin e selefëve, që thonë imani çfarë do të vepra? E çka kuptuat për ti? Ka kuptuar ti për ti që veprat janë kusht, në një koqë kushti, kushtet vetë janë kusht. Do të thot që është jashtë imanit Në më dhona ta thonë Pretendojnë që imanit këtë dhe vepra Pas ta e thonë që vepat janë jashtë imanit Sepse i kujnë kushtet Shemu, përthejmë kushtet e namazit Kushtet e namazit kusht janë Êshtë abdesi Êshtë falen kohë është detyma kibla, edhe këto kushte duhet të ekzistojnë përpara namazit. Nëse një person shemb, nëse e fillon namazin jo në kibla, qoftë qoftë namazi, nëse fillon namazin, domethënë nga pa desh, qoftë namazi, nuk e quhet namazi. Gjithashtu nëse e fillon namazin para se të fillojë kohën, nuk e quhet namazi. Atë kanë kushte, po këto domethënë duhet të ekzistojnë që përpara namazit. Kështu që domethënë bëhet dallim ndërmjet pjesës përbërëse dhe kushtit. Kushti duhet të ekzistojë që përpara se të ekzistoj vetë namazi Kurse pjesa për bërës së namazit janë ato që ekzistojnë brenda në namaz. Meqart. Kjo është çka më tru dietare. Dhe tek imani kur themi që imani është çështë veprash, atë vepra, vepra e që ka pjesë për bërës, ky është për konfuzionin e dhën dietarët. Përdesë seleve e kam përkuvizuar imani dhe ka thënë që çdo vepër këto tregon që veprat janë pjesë për bërës së ti. Prandaj kur thon këta murxhiet që është kushtotës, atëherë ata në të vërtet kanë pretenduar që punët nuk kanë pjesë imani dhe pse ata shprehën gojë që punën pjesë e imani. Kjo është një njëra pikë. Pika tjetër është që kta përveç kësaj thon që një person, nëse nuk i bën asnjë prej tyre veprave, ai quhet besimtar, edhe kjo logjë e azhëson azhëson për kovizimin e selefëve. Në selefët nuk kanë thënë që imani është falë dhënë veprave, kan pas për qëllim që të kanë pjesë, pa të cilën nëse nuk ekziston neer prej tyre pjesë, nuk ekziston imani. Vet treguam içmaun në Medisam, nëse mali mund përpara, treguam içmaun në Medisam i cili thotë që E ixhma ixhma ole sunedit është që nëse një person nuk ka besimin në zemrës ose shprehim në gojë ose veprim gjymtyr i imani ti nuk është i saktë. Dhe kta ka tregu kta ixhma ka tregu me mushafiu dhe të tjerë nëse mani mend nuk vlen asnjë për ty të treja patjetër më thon. Kur se ta thon pa mendesh më thon imani është falë veprat, murrjit bashkëvor sot, por imani vlen thot pa një për ty të trejave që janë veprat. Pa veprat nuk mëni imani. Kështu që tani pa mendesh më Janë me përkohizimin e se leve Kurëse në të vërtet Ata janë me akide në mërëzhjive Dhe kjo është e që ka bërë njëri zëtë mashtroën Për akitis tyre Sepsa ta në kanë shprejur një loj ideje Cile në pamin e ashtë në duke si u shumë regull Problemit i të rityri që është problem Mëj ma se gjithë kjo që ka lojt dër të shi është Të qështje kufrit Ne thamë që kufrit shëkundat e imanit Edhe të reguam Q Kufri është me fjallë dhe me dhepra, si kurse edhe i mani fjallë me fjallë dhe me dhepra. Kurse këtu këta burgjit pashkohor, këtu ka ndalë këta të zbuluar fare. Zbuluar fare, dhe me ka shprej u qartë, që akide këtyre është tamam se si akide e gjemive, dhe pëse nuk thonë që akide, është akide e gjemive, pëse ata thonë, një person nuk bënë kufr, dhe sa ta shprej me goj, edhe ta thot që unë bëj halal të cilja që bëj Allah haram ose vetë ta shpreh me gojë që kam kam dal nga, ka nga feja, por kur del nga kur thot ta shpreh me gojë që kam dal nga feja, vetëm do të del nga feja vet. Ndërsa nëse ai bën një vepër kufri, ai nuk del nga feja derisa të bëjë të halal me gojë. Kjo do të thotë. Ai sa ka arritën tip që unë kam, kam dëgjuar se ata diskutonin me një person i cili e shkel Kur'anin më më kanë. Jo, do nuk bë, nuk bën kufri, derisa derisa ta bëjë halal me me, me gojë atë. Ma dje dhe kam të gjuar dhe vetë në vesht e mi Disa për e tyre dhe më dhe shprej Shprej u qartë Nëse një person bën një vepër shirkë Që është shirkë ose kufër i ma Thëmë po, a i është shirkë dhe kufër Por këj person nuk den nga feja Dere se të bëj atë halal me gojnë e ti Dhe kjo është tamam akidja Jo e murgjive, por e gjethmive Sepse dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe m Ather do të them çu ngjëlia kitës së sunetit në të gjithë rastin. Një kujtë tani suneti, një njeriu del nga feja me fjalën, me veprat. Del nga del nga del nga feja me besimin e kotë, me dyshimin tek e vërteta, me shprehjen e që është kufër një dhe me veprat që janë kufër. Edhe kanë treguar selevë, shembull, shembull kryesor, shembull konkret, shembull një njeriu personi që shkit kuar në këmbë. Te geli suneti gjithë çafir. Për shkak të kësaj veprave vetvete. Luq diskuton se lepo, pastaj apo kjo tregon që ai nzemr ka apo s'ka. Kjo s'i intereson fare atyre. Ata shon pamë ndajmë, kurse tek murrjet, ngaqë ata besimin sipas fytyrës vetëm me fjalë dhe me zemër, thonë ata kjo tregon që ai ka kufrin në zemër, jo sa kjo është kufrin e vetë vetë. Pse sepse po qes do të thonjë që kufrish me vepra, atëri bi sipas fytyrës domethënë që ë besimi që ka dhe me vepra. Kjo është domethënë thelbi i probleme të këtyre bashkohës sot dhe për këtë që vutë tregoj do të tashĩ më vonë tregoj teorinë. Do t'regoj inshallah fetva që kam përmendur dietarët. Ka përmend komisioni i përheshëm, ka shkruar disa fetva në lidhje me murgjëtit bashkohor, të cilët e paranojnë në pamjen e jashme që imani është me fjalë më vepra, por në të vërtetë ata janë përputhur me akiden e Maturidive dhe e Tasharive, dhe akide tyre në të vërtetë te imani është akide e Tasharit më Maturidive të cilë thonë veprat e në pjesë plësus e imanit pa to përfytyroat e kësensë e imanit ka rënd dë akord me ta në aspektin që pra nëjë që njëri ju mund të ketë thelbi në imani që kështonë zemër edhe pse nuk ka veprëfare edhe kjo është e që thonë e shari dhe, dhe, dhe e, maturidit që janë murgjet më të kelimin filozof kjo është më thonë thelbi të e dhe në të kundërt Si kurse më rëgjit thonë që kufr nuk është me vepra, gjithashtu edhe këta Bashkosës bashkos, bashkos, të thonë kufr nuk është me vepra Por vepra të regojnë që njërë bukë kufr Edhe njërë një një nuk del nga feja dhe së të shprejh me gojë që a i del nga feja O së të be halal dhe që ka bërë alloharam Vedë në atel nga del nga feja Po që se nuk është ka kjitë më rëgjive A të nuk ka kjitë më rëgjit të një Kërështë d mendimet e tyre në lidhje me Komitetin Burgjive do t'rregojmë inshallah në mësimin arshëm, këmë sëmë paset e ardhshëm disa fjalë të konsum prëshëm, pas sa do të rregojmë disa dyshime të tyre që kanë përmendur ata në lidhje me çështjen e akidës së tyre, oh Sallallahu ma dhuroj të na ruajë në çdo homi.